А там жорна і півень. Півень і каже дідові, «Візьми мене, діду, з жорнами, я тобі в пригоді стану». Взяв дід півня і жорна і зліз униз. Баба зраділа, що в них тепер є жорна і півень. Як стала баба жорна крутити, то раз крутне, а вискочить то мленець, то пиріжок, то яблуко. Повну хатою вона всього намолола. Стали старі жити, добра наживати. І потім, хоча сусід пани намагався привласнити чарівні жорна, сонце, та півень, сонячна птаха, не дав йому цього зробити, ставши на захист справжнього господаря. Своєрідним виявом світового дерева, де як основа виділилася властивість поєднання двох предметів чи людей, став символ мотузки, волосини, нитки або хустини. Добре відомо, що в ряді традицій, в тому числі і в Слов'янській, нитка може поєднувати небо, землю і потойбіччя, будучи таким чином еквівалентом світового дерева. Проілюструємо цей символ уривком із сказки «Царівна жаба». Коли Іван Царенко кинувся шукати свою дружину, стрівся йому дід, як малокосивий, і на запитання, чи не знає він, де Царенкова дружина, відповів. Чому, каже, не знати? Знаю. Скажіть, будь ласка, дідусю, і мені. Е, що тобі, синку, казати? Кажи, не кажи, все одно не втрапиш. Ну, коли вже так треба, то от тобі клубочок. Пусти його. Куди він буде котитися? Туди йти за ним іди. Саме дійдеш до баби Яги костяної ноги. Хрест також є модифікацією світового дерева. Виступаючи в якості символу життя, плодоносного начала в природі, хрест часто розглядається як універсальний символ безсмертя, як символ животворящого незгасного джерела життя Сонця, як образ божественного вогню. Хрест є моделлю людини. Всесвіт також, як уже зазначалося вище, уподібнюється людині. Ми бачимо перед собою струнку систему порядкований світогляд, в основі якого у центрі світу височить світове дерево. Природа, побут, суспільне життя наших предків підпорядковувались цій універсальній схемі. І дерево життя Берегиня, здійнявши руки в молитві до Сина Сонця, берегла людський лад і спокій, плодила життя і усяке зло. Імовірно, що такі архетипові знаки, як символ дерева, можуть передаватися генетично. Пробуджуймо в собі цю давню пам'ять, бо ж за нами віки мудрості й сили, а попереду без межі. і треба снаги й снаги, щоб подолати його гідно і радісно. Ярослава Музиченко Сонце Людину, яка підносила зір до неба, Здавнє хвилювало, що ж таке сонце? Це ж питання ставлять і діти, які пізнають світ. Відповіді на нього можна чітко розмежувати за віком людства. Сонце – це вогнище, яке підтримує дід, з волі котрого буває ніч і день. Це уявлення належить до найдавніших часів, коли людина небесне світило могла порівняти лише з тим, що є її власному побуті. Оскільки Сонце – небесний вогонь, то згодом земному вогневі почали надавати космічного божественного значення, прирівнюючи вже його до Сонця. А ще далі ці поняття стали ідентичними, стали замінювати одне одного. Говорячи про Сонце, уявляли вогонь і навпаки. Таким чином вогонь став символом Сонця. Представники різних епох і етнічних груп по-своєму уявляли сонце. Перше. Отвір, крізь який видно справжнє яскраве небо. Друге. Іскра, що невідомо як держиться на небі. Третє. Око Боже, лик Божий, свіча, яку носять ангели. І четверте. Велике колесо або круг. Яке можна дістати навіть рукою, коли воно опускається на Землю ввечері. Воно освітлює Землю вдень, а вночі сяє на тому світі.